Marian, helortza egun ontzuri? Egun ontzuri. Beaz, doni bane garazin egun, Euskal Asporaren eguna aurkezten, irailaren sortzian iraganen dena hemen doni bane garazin, bos garen edizioa lehenaldiko aldiko tzipahaldean? Bai, horixe da, horreko edizioetan e, egoalden egin izan dugu, eta aurten e, beraz edizio berezia izango da, Iparraldeko elkargoarekin e, batera antolatuko dugu edizioa. Horregatik berezia, berezia ere, e, iparralden egiten dalako eta Iparraldeen egitea erabaki dugu, ba, bat islatzeko eta u da e, lurralde guztietako euskaldunak elkarrekin bizi direla, diasporan, euskal etxeetan, e, lurralde bidasuoaren alde bateko eta besteko euskaldunak elkarrekin daudenez, ba, sentzu guztia Ospakizuna e, iparralden ere egin alizatea eta hortan topatu dugu bai herri elkargoaren konplizidadea baita e, Don Ibanigaraziko udaletxearena ere. Irailaren 8 hori, urte guzti zen hartzen duzue eta hori? Bai, 2018an hasi ginen, 2017an hartu zan erabakia eta lehenengoz estreinekoz 2018an ospatu genuen kasu hartan e, lehen dakaritzan izan zan ekitaldi instituzional zentralan olabait esatearen, gerora bizkaiara mugitu ginen, izpazterren egin genuen, eta gero ja pandemian bete-betean sarturik alanda guziz ere ospatu genuen, ormaizdin, gazteizen eta eta urten hemen, eta urte guzti hoietan, ez da bakarrik ospatu hemen Euskal Herrian, baizik eta atzerrian ere, hainbat herritan Euskal Etxeek egun hortan antolatuko dituzte mota esberdinetako e, e, ekimenak. Beraz nazioarteko eguna da. Beti Betidanik izan da Eusskalegia egi migratzailea gaur egun e, zertan da diaspora. Babai, betidanik izan gara herri migratzailea, Ondo hartuak izan ginen, eta horregatik e, gaur egun arrogaudez gaude ditugulako gehiago eta bosterri aldetan, herrialdetan, dalaro gehiago eta mairu euskaletxe, baina hori da bere momentuan emendin joandakoak, arrazoi ezberdinen joandakoak, ondo hartuak izan ziren. Importantea da hori jakitea, hori gogoratzea. Eta uste dut hori ulertzeak ere laguntzen digula ulertzea egungo interpretatzea egungo herrealidadean errealidad, nun beste herrietako personak dira gure datozenak edo gure lurraldetik pasatzen direnak bizitza hobe baten e, e, e, esperoan, ez? Diaspora, deitzen da usu ere sortzigarren provinzia, eskal migratzaile horiek lotura badute euskalegiarekin, euskararekin gaur igun? Bai, bai, bai. E, bai, izan dute eta izaten dute. Izan ere, adibidez, etxepare institutuak, badauko programa berezi bat, euskera munduan izenekoa duela hogeita bosturte martxan jarretzana. Eta programa horri esker, hainbat Euskal Etxetan, antolatzen dira, Eusker klaseak, benetan unkigarria da ikustean, nola, bigarren, hirugarren belaunaldiak, haien aizialditatik denbora ateratzen dute Euskal Etxera jun, eta Euskera e, ikasteko. Eta hori gertatzen ari da munduk, munduko txoko e, askotan, oso pozgarria da hori ikustea bai. Zelbururekin egiten da, Euskal jasporaren egun hori, txigitzeko edo zen zelbururekin? Aitorpen, badauko aitorpenerako dimensio bat. Ez? aitortzea euskal komunidadeari egunerokoan egiten duen lana eta egiten duen ahal egina, euskal zen amantentzeko eta euskal kultura euskal nortasuna atzerrian ezagutarazteko. Eta gero bestetik gure gizartera begira badauko bigarren arrazoi bat eta da, hobeto obetu, ezagut, ezagutaraztea gurea den historia hori erri migratzaia, migratzaiaaren istori hori. Joseba Egemundegi, lanketa hori e, Euskadiko gobernuarekin edo ereman duzuena, hori e, zer da, ahiman e, tinko baten ondorioa. Bai, erakusten du azken hastetan, azken hilabetetan eta azken urteetan, Indartu direla Eusko Iagularitzarekin ditugun ahemanak eta elkagekin egiten ditugun lanak, aipatu ditugu ostion endaian ez dugun Um, geltoki multimodal uh, berria. Ondoko hilabetean ospatuko ditugu mugaz gaindiko topaketak eta irekiko dituzte inigurku julen dakariak eta genre etxegarraiek. Migrantei buruz ere uh, abiatu dugu uh, lanketa bat uh, eta batzorde berean parte hartzen dugu. Desmartxak egin ditugu uh, eta adierazpenak, estatuak eta Europa uh, interpelatzeko. Zerri buruz adibidez? beresiki segurizatzeko uh, migranteen uh, ibilbidea Eta hori Europa eta estatuaren ardura ardura da eta Iruneko Iruneko Zentjotik Baionako pausa arte den ibilbidean eh, migranteilak segurtasuna bermatzeko egin eh, ditugu ujaspideak eta segitzen dugu jazpide horien egiten, erantzunik izan gabe eh, ez europatik eta ez estatuen partitik momentuz eta gailurrek lotura egiten du eh, Euskal Euskal migrazioaren historia Ekin, gure Uh, gure kooperazio lankidetzaren uh, oinahian eta hori idatzi dugu gure itzakmenean bada kultura amankomun bat izkuntzaan oktasun eta historio amankomuna eta historio hori beste horretan, irailaren zortzian iraganen den beste horretan nahi dugu ospatu, celebratu aldahikatu gizagtearekin komita irekia baita jende hor hori diasporarekin, Oroitzeko abentura hori zein izan zen ahazoin desberdinen Joan ziren euskaldunak e, itxasoa zeharkatu baitzuten edo, edo urbilago eta hori atxiki behar dugu memorian ulertzeko gaur gertatzen dena eta etorkizunean europaren ejonka nagusia izan dena eta da nagusieta bat izan dena tranzizio ekologikoarekin eta etorkizunean pilpilian diren gaiekin gai bat izanen da demografia eta migrazioaren gaia eta orduan egun hortan Oroituko gira bainan denbora berean ere e, gaurkotasunari eta etorkizunari buruz ere itzuliko gira. Ez badamuga bat bainan beru e, historia dugu denak? Bai, hori da eta aldarrikatzen dugu gure arteko lankidetza berezia dela, euskal euskal e, e, e, e, e, e lankidetza da, Euskal e, e, Herriko Euskal Herrian comunean baditugu hainbat gauza, e, a, e, aipatu ditut osien hizkuntza, historia, nortasunamenan baloreak ere. Eta balore horiek ere, balore humanista horiek, atxikimendua elkahtasunari elkaxtasun, eta giza eskubidei, horiek ere ditugu horo itaraziko egun oktan. Bosgarian edizioa da, Euskal Diasporaren egun hori, lehen aldiko aldikoz egiten da hemen ipak aldean. zuk normalzat bezala iduritzen zauz hori, e, hemen ere egitea elgarrikin. Bai, bai, bai. E, bereziki doni bane galazin, hemen historio berezia baita e, eskoal emigrazioari loturik eta biziki eskertu, eskertzen dugu Eusko Jagolaritza, guri proposatu izana lan hori elkarrekin egitea eta ikusiko dugu, lehen edizionen ondotik bilana eginen dugu eta ikusiko dugu, nola as egitzen aldugu netorkizunean hori lan zen elkarrekin. Bai, beraz irailaren zorttzan eginen da donean egarazi, Astiriko 6 hoik goiti ze izanen da zuzen. Orduan izanen dira izanen da erakusketa bat, bereziki zikia egina izan dena egun hogetarako, Dokumental bat ere proiektatua izanen da, dantza ikusgarri bat izanen da eta hori guztia bururatuko da adierazpen instituzional batekin, Euskal Elkargoko lehendakariak eta Euskadiko lehendakariak elkarrekin eginen dutena adierazpen instituzional batekin dokumentala ipatu duzu zer zer isalen da lekukotasunak edo zer, zer da dokumental bezala? Orain ori orain arte uh, lantzen aritu dira berriki pertsona ipegaldeko pertsona batzuk ere parte hartu dute hortan eta da uh, historiaren emigrazioaren istorioaren lekukotasunetan orain hartutako dokumental bat erakutsiko duena nola historia bera bizi izan dugun e, pirinoetako eta bilauako bialdeetan e, gaiogi gaio buruz. Eskualdunak nola joan ziren eta eta zahargatik joan ziren eta hori hori erakutsiko du dokumentalak. Usaiana no gubiltzen daolako ekital dira? Ba, irekia egin degunean, ze pandemia garaien murriztu behar genuen e, personen e, kopurua, gure eskarmentua da, e, alde batetik herritar e, soilak, gerturatzen direla, gerturatzen dire ere, Esparru esberdinetako e, ordezkaria, kultura mundukoak, e, akademiakoak e, alderdi politikotakoak ere bai hurbiltzen dira eta horbiltzen dira persona eta familia batzuk benetan lautora zuzena daukatena diaspora, diaspora horrekin beraz, anitzai izatea espero dugu eta benetan herrikoia e, izatea espero dugu. Amireeska ba Zuri?